Я поклав дрова на каміння. Я зв'язав дочку свою мотузками дуже обережно. Якою легенькою вона була. Я бачив, як підіймаються і опускаються її груди під шатами шафранового кольору. Я бачив очі її, і вона бачила очі. Мої. Я поклав її на каміння, а потім виконав на ній обід свій, адже я обрікся. Пожежники, що приїхали на виклик шульги, відвезли обгорілий труп до моргу, де невтішний в лапках чоловік його опізнав. Потім був цвинтар, могила і дерев'яна стела з червоною зіркою, а на табличці її теперішнє ім'я. Вона з подивом дивилася на фальшиву могилу і фальшиве ім'я, і намагалася не думати про гріховність того, що вони вчинили. От у мить Її думками володів лише він, однорукий велетень, який це зробив, забувши свій обов'язок, і все на світі. Остання їх зустріч відбулася на конспіративній квартирі ОУН біля Кайзервальду. Була ніч. Вони сиділи в повній темряві. У той день в усьому місті вимкнули електрику. Зоряна не знала, як поводитись. З одного боку була вдячна йому за порятунок, а з іншого було прикро, що програла двобій, що її викрили. В сутінках біліло розстелене ліжко. Вона відчувала, що шлюзі хочеться з нею попрощатися, але він себе стримує. «Маєш якісь документи?» – глухо промовив він. «Хлопці обіцяли зробити, але не раніше, як за тиждень. А мені треба поспішати?» «Так, треба поспішати», – погодився він. Потім правою рукою поліз до кишені гімнастерки, але йому було незручно, і Зоряна допомогла йому витягти якісь папери. Це був радянський паспорт і перепустка на ім'я Ганни Омелянівни Войтюк, 1919 року народження, яка мешкала в селі Пустомити Львівської області, заміжньої матері двох дітей, Дмитра і Степана, 39-41 років народження. Зоряна уявила цих двох хлопчиків які не відали, що їхню маму закатували, потім спалили і поховали під чужим ім'ям. І знову пригадала могилу без хреста з червоною зіркою і табличкою, на якій написано «Тут похована Зоя Шульга». Міфічна особа, якої ніколи не існувало. Витягаючи з кишені шульги паспорт, зоряна торкнулася долоною його щоки і відчула, як вона палає. Полум'я охопило і її. Вона мовчки роздяглася, підійшла в притул, притягла його до себе. Я бачив очі її, і вона бачила очі мої. Я поклав її на каміння, а потім виконав на ній обід свій. Адже я обрікся. Львів, листопад 1949 року, відріздва Христового. В ярмі знемагала ти земле Данила, і не діла в рабстві ти земле Франка, та щастя свободи і розмах і крила дала тобі дружня братерська рука